Hej tedda, ja. Jag har en idé till ett experiment. <laughs> Okej. Okay. Kolla det här är ett batteri, ja. Och här är en filt. Ja. Jag ska täcka över batteriet. Nej, oh. Nej, det, det ska du inte göra Jo ja. Nej, jo, men jag Nej. vill, Nej. Nej. Jo, inte men det jag det. vill. Nej, man får inte köra. Men, är det är någon det? så fan van. Nu börjar jag så föt på sembra, det köper Med tät och kaj och upp! Det brinner här i studion ah! Det börjar riktigt här strax innan sängen, Typ tio sekunder sen. Så vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Alltså hela, hela dörren är som i lågor och vi är fast i andra änden av studion Alltså, vi kommer inte ut... Varför satt du dit den där filten, Kai? Det stod ju uttryckligen EJ SA Peter. Men jag ville Peter. Ja, men man får inte! EJ SA PITTA! Vi kommer att dö bara för att du ville Peter, Kai! Alltså, så här slutar det alltså, alltså, vi brinner upp i direktsändning Alltså, det är som på 6 sändat att, att kål i balossa Kånskan är pejtig! Vaika lukki äter EJ SA! Ah! Kai, vi måste hoppa ut genom fönstret. Men vad är du, är du inte klok? Alltså, vi ska ju bryta alla ben i hela kroppen. Kai, nu måste du vara modig. Hoppa upp på mina axlar. Men varför det? Nu kan vi ju lika gärna hoppa bara bredvid varandra. Nej, upp på mina axlar, Kai. Men men, men, men, men, men, men, men, men, men du kommer ju att bracka. Jag hinner inte. Är du beredd? Men ska vi inte söka fönstret? Kai, vi hinner inte! Ted Kai, kolla det som högsommar och som körsbärsträd och, och vildhästar. Och det luktar så fräst och levande. Porrlande bäckar. Ted, hej kolla, vad har vi på oss riktigt? Vi ser ut som om heliga Birgitta skulle ha designat våra outfits där. så alltså, Ted, den där branden. Och så hoppar vi ju. Vi har hamnat i Nangyala. Jag är inte bara unkar utan även arbetslös. Och jag hinner helt enkelt inte med vardagliga saker som att städa, göra mat och tvätta. Då är det här någonting för dig. Pleppo Toy presenterar stolt Robot Laura, din nya mekaniska livskamrat. Robot Laura utför alla tråkiga sysslor i hemmet och mycket mer. Jag är din högra hand. Ställ in robot Laura på hushåll och se henne diska, städa, damma och göra den mest utsökta entrecô du någonsin smakat. Dessutom på rekordtid. Åh, oh yeah, det här var gott. Öppna en öl åt mig och... Här får du söt nos. Laura är vänlig, trevlig, har humor och är på strategiska ställen utrustad med Pleppo Toys True to Life kropp som ger henne en naturligt sexig framtoning. Fläckarhäck, Laura <laughs> åh, dumme, åh, då dumme <laughs> Vad väntar du på? Beställ genast din egen robot, Laura Hon är ständig i beredskap Och bry sig inte om att du behandlar henne som shit Laura, du har ännu inte om min säng Din dumma plåthora Jag älskar dig En sund skäl i ett sunt hushåll Robot, Laura, fixar biffen Och är dessutom en fantastisk underhållare Jag Sjung någonting för mig, Laura en Ring genast för att din egen robot, Laura Din i nöd och lust Jag väntar på din beställning, gullet Ja Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och hur korkat det här nu är en låt där, Så sänder vi just nu från Nangiala Jo, det börjar brinna i studion strax innan sändningen börjar Och vi blev tvungna att hoppa ut genom fönstret Och nu har vi hamnat på en helt underbar plats Ja, det här är faktiskt typ det finaste landskap jag har sett Det är som någonting i någon Astrid Lindgren-saga Ja, hej kolla, där borta är två pojkar under det där trädet De liknar varandra Blonda och tjockt mystiskt hår, kanske är de bröder eller och, och vad har de på sig? Kolla, de har som några blåa konstiga trickaböxor. Och som matar de varandra med några körsbär eller något. Eller så är de inte bröder, för det där är som nog ganska semi-heter. Hej, nu verkar någonting hända här. Båda pojkarna hoppar just upp och börjar springa. Ja, konstigt, som om de skulle vara jagade. Alltså, de springer mot en höstack där borta. Och ja, nu gömde de sig i höstacken. Alltså, vad? Är de rädda för någonting? Ja. Uh -huh. Okej, okay, nu kommer som en riddare på häst här. Allmakt och tengil, vår befriare. Hej. Allmakt och Tengil, vår befriare. Ja. Hm. Har ni sett bröderna Lejonhjärta? Jag också som filmen? Det är nog länge sedan. Bröderna Lejonhjärta, två blonda semiheter och killar med tjockt, mystiskt hår och konstiga kläder. De ska finnas här någonstans. Ja, ja, de. Jo, jo, alltså de gömmer sig i den där höstacken där borta. Bra, det var allt. Allmakt och Tengil, vår befriare. Oh. Äh, alltså Ted Nej men vänta nu, alltså de där pojkarna var som bröderna Lejonhjärta. Nej Jo jo, semi hetero, blonda och blå tajts Alltså skorpan och fucking Jonathan men, så vi som förrådde dem nu då? Och Tengel Det är ju som inte så bra, Kai Nej, och, och nu, titta Nej Nu spelar de där riddarna fotboll med deras huvud Nej men, nej, men, nej. Ja men, vi, vi kunde inte ha vetat det här Alltså tänkt er vad ska vi That's such a nice, speaking voice. Boy Way You're so good with articulations, my friend I never thought I'd hear someone like you. But yet I don't understand that this is true. May I have a look inside. God dag allihopa och välkomna hem till mig. Mannen bakom den här sköna signaturen och rösten heter som vanligt Boy Wayne. Och med mig i min soffa har jag, as usual, en spännande gäst. Välkommen Storben Hundspråk, professor i ett lite speciellt ämne. Kan du berätta vad det är? Ja, jag har forskat i många år i många ämnen, men nu har jag som första människa någonsin doktorerat inom griseknologi. Ja, för er som kanske hörde någonting helt annat alldeles nyss... Griseknologi! ...så är det här alltså läran om Astrid Lindgren. Ja. Och disciplinen är alltså uppkallad efter griseknoven, alltså den lilla grisen i Lönneberga. Ja, en rättelse. Det är alltså läraren om Astrid Lindgrens verk och då främst kanske hennes huvudverk. Huvudverk, lite akademisk humor. Ni kanske tror att jag doktorerat i humor, men jag är blott en amatörkomiker. Mm. Och din avhandling, Storben, går under titeln Den dolda Astrid, kvinnan bakom myten. Och här gör du rätt kontroversiella påståenden om Astrid Lindgren. Ja. Som att hon hade svans. Ja, <laughs> den äh, kviktänkte kunde kanske säga att hon ju också ofta hade en knorr <laughs> på många av sina berättelser. <laughs> mm. men, men du har ju faktiskt också skrivit ett helt kapitel om Astrids svans. Nej <laughs> Jo men jag läser dina egna ord här Astrid Anna Emilia Lindgren Föddes 1907 Komplett med en två meters tudelad svans Som fick socknens prost att blekna Och vid dopet citera uppenbarelsebokens Trettonde kapitel om det stora odjuret Ja, no, det där är ju nog en lappa Det som tydligen blev kvar Efter språkgranskning <laughs> Det ska inte stå där Får nog ändra till andra upplagan <laughs> Okej, okay, ehm um... Ja men din bok gör i alla fall sitt bästa För att krossa myten om Astrid Som en snäll gammal tant ja. Ja, Snarare kan man säga att uh, uh, Ordvets kommer strax uh, Att hon var en snäll gammal uh, fjant uh, Jaha ja. Jag har fått tag i och studerat Hennes originalmanus till bland annat Madicken Och där kommer hennes verkliga jag Och skamlösa språkbruk Mycket tydligt fram Det är rent av så alltså illa att att jag tvingats censurera de grövsta uttrycken. Lyssna själv! Madicken brukar ha sällskap med sin pappa när de går till skolan om morgnarna. Pappa går till tidningen där han p***ar. En morgon får Madicken se Mia på gatan och då berättar hon för pappa. Där är den dumma st***ungen i hela skolan. Ja så. varför är hon så dum då? Inte vet jag. Jag har inte gjort något. Men hon bråkar alltid med mig. Det är hon som är hon där, va? Ja! Vet du, hon är hela följt med så du kryper ner på boken. Oj då. Ja, istället för pipen där så sa de alltså mer eller mindre mustiga uttryck såsom helvete, fan och... Mm, ja, fi... ja men, men vad bevisar egentligen den här snutten du just spelade upp? No, att Astrid inte bara spred sina sagor i Sverige utan också grova svordomar. Och herpes också, gammal anta. Visste du att Lotta på Bråkmakargatan ursprungligen hette Lotta på Repeban? Och att eh, Pippi på de sju haven ursprungligen hette Pippa på de sju Ja, ja, ja, ja! Det var Indiska Oceanen och Svartmusiska Uh, jag tycker att det luktar bluff om hela din avhandling. <går> det där är inte lukten av bluff, det där är lukten av dynamit! <går> Och, vad håller du på med? <går> Släck den där, Nej, <Hey. går> Vad är det, boj? <går> inte hör du väl? Kortstubin! <går> Släck den omedelbart, inte Jag måste ringa på säkerhetsvakten här, Men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 Myshot som vi skulle säga i Pedersör Alltså konstigt Jag och Ted hoppar ut genom fönstret I Flatbordstudion när det börjar brinna Och, och hamnar i Nangiala Och ja här är nog jättefint Men Tengils soldater Kom precis hit och nu står Ted Och talar med några av dem Jag har som ingen aning om vad han håller på med Men de Ja de skrattar och ser ut att ha riktigt roligt Ted Ted Strax tillbaka Hej, vad är det? men de frågar du vad det är, alltså vad håller du på med? De där soldaterna mördar just bröderna Leonhjärta Och de är ju helt onda och obehagliga Nej, nej, nej, de är kithäftiga Jag har med dem och de sa att de skulle fixa en sån där direkt Och ett spjut åt mig också, så skulle jag få vara med All makt tängel, du vet Vad? Ja så alltså det är jättebra De får som en massa förmåner Eget spjut och som hjälm Och liksom riddarrabatt på akademen Och det bästa av allt Man får som gå omkring och hota och skrika Och väsnas och käla Och om folk som inte lyder en Så får man som sticka spjutet i dem som rakt igenom, helt bara. Men det är ju helt tjukt. som stämningen bland de här soldaterna. Alla är som kaverin och, och går omkring, bara som alma och tängel, vår befriare. Det är som, som varm och underbart manlig gemenskap. Du får nog vara med. Nej men nej, N nej, alltså nej. Inte vill jag nog sticka spjutet till folk eller vara med dem där. De är ju onda och hemska. Kaj, kolla här. Vad Men du har... Du har ett stort T inbränt på bröstet. T som är Tängel. Och som är Ted. Men har du fel i huvudet? Nej! Nu har du ju det. Du har som gått med i Tengels helt liksom uppenbart onda armé och brännmält dig. Jag kollar nu där borta. Nu spjutar de några gamla gummor. Ja, men det där talar vi om. De har parkerat sina rotorer fel. Klart, de måste bli nedstokna då. All makt tängel! Vår befriare Nej, nej Men Kaj, de sa att de skulle hämta en dräkt och ett spjut åt dig och Så behöver du bara brännmärka dig och svära på att du ägnar hela ditt liv Och ger din själ åt tängel, vår befriare Nej men tängel i Reven All makt Tengel i Reven Reven i Tengil. Reven Men kom igen nu, det är skitkul Och sen får vi gå på Katlas spa Dessutom är du redan inblandad Du förrådde ju bröderna lejonhjärta, har du glömt det? God Moses! Benjamins konstiga faffa! Faffa, varför går Lordi omkring med monsterdräkter? Benjamin, det du ser är inga dräkter utan resultatet av tusentals år av hedniska ritualer. Genom blodsoffar och djävuls har dessa demoner frammanats och växt sig starka i de lappländska skogarna tills de nu vågar framträda med sitt budskap om barna ätande och förstörelse och demoniska förvirra förvirriga för att uttala. Tomiputansu är en schablonfigur. Avla av i helvetens mörkaste hålor Och hans musik är ljudet Av ofända fosterstandagnislan, tanda gnisslan Minns Benjamin Att när du sätter på den där låten och gungar i dess stakt, Och nynnar dess melodi Så är det rytmer skapade Av mörkrets förste du låter sippra in i ditt medvetande Rytmer som kommer att ta över din själ Och hemsöka dina barn Som en obotlig tomhör fan om det är någon som är avlad i helvetet Så är det du, din tjuka gubbjävel Men jag minns faffa Woohoo! Radio Sagreb, Sagreb. Look like a man just do listener Radio Sagreb. Me falta o Lovely <laughs> Radio Sagreb. Full fart farta! Jubatik Grick Lenogradagar said an ive conference postur festival! Beretta fulusnarn! Obez oh. il VART FARTA! Ja varput an ultra fresa mega melody festival Eurovision Song Contest! Oo! Oh. Full point today, Kulka. Melody Festival is very good. But what was with Finland's bidrag? The little bit of a mess. Now Lordi in. Lordi vara very bra, men a little girl si is like a satan. Kulka, you talk so much, that you're not on the gate Hey, fata. <laughs> Radio Zagreb Kulka! Skämt sidu nu halvar Radio Zagreb samlar som vanligt in pengar till Rekos Långakamp SMS varliga numret. Fem fem Man fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem glada fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem fem And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up And sleep with me, come on, oh, and sleep with me Radio Zagreb Varta, klockan är lite över 3 Och du vet att det betyder Stackarsvärde Stackarsvärde Vi har varit ute på stan och hittat många stackarsvärde Vi lyssnar God dag, är du en stackars värre? Hey, jag, jag sparkar vet... med la benen! Ay, ah. God dag, mannen där borta! Ah. <laughs> mannen där borta, är du stackars värre? Jag vet inte vad du talar om. Spark med, jag med la benen! Stackars värre! Stackars jag hoppas jag inte nån gång blir stackars värre när vi är ute på gatan! Åh, fart, fartar! KOKA! 100% fartar! Du var sent på natten i parken i igår när det hände lustiga. Jag är ut och gå och oh åh -oh, Såg ensam flicka med hund Gömde mig i busken Flickans hunden kakka Flickan bara no no Inte plocka upp Bim bam kakka Nu är det hockey Vi är Vi ska förstå. You suck, so... Reb. Fartatiden, Arr, Uta. Kuka, what say of you? Tummen up, or tummen near. Tummen up, and tonfisk take up. <gasps> Jo, Zagreb. Zagreb. Listring unkarlar. Ännu chansen att beställa Robot Laura, pleppu tois nya mekaniska livskamrat. Varför slava med hemsysslor eller bry sig om att skaffa en riktig fru nu när ölet blivit så och det kommer så mycket fotboll på tv? Robot Laura fixar allt och kan dessutom mycket mer. Laura, fixa mer pengar. Ja, är utan. Jag älskar dig. Laura sköter om dig 24 timmar om dygnet utan att klaga och en hejare på erotik. Ställ in Laura på älskarina och hon blir det bästa robotlig marknaden har att erbjuda. Med över 300 förinspelade repliker blir varje natt med Laura en oförglömlig upplevelse. Åh, du är så bra uh. Åh jag är jättekot uh. Åh gör vad du vill med mig uh. <laughs> Robot Laura, varför bry sig om känslor och romantik när du kan gå rakt på sak och slippa allt tjafs? Beställer du nu får du dessutom gratis ingravering så Laura vet vems bitch hon är Är Radio Tengil med Ted och Kai. honom. Nej. Vår befriare. Nej, men det här är Radio och Jag och Ted har hamnat i Nangiala efter en eldsvårda. Och nu har Ted joinat Tengil och hans män. Och, och vill att jag också ska joina. Ted, du ser fånig ut i din hjälm och din svarta riddarostning. Men det här spjutet är bäst. Kolla, där är en bonde. Och han tittar på mig! All Tengil! Du mördar den där bonden bara för att han tittar på dig Jo, jag sa ju att det är som shitkul att vara tengel Mördare kallas det, mördaret Ted, jag vill inte vara med dig längre Är du alltså emot Tengel? Vår befriare no, men det är klart att jag är emot fucking Tengel uh, Alla som är emot Tengel måste få sig med spjutet Jag är ledsen men no, men ska du som hugga spjutet i <skratt> Malmö du Tengel? Ted Sorry nu bara mm. Vad märkte det blev <skratt> Och det är ju kattla. Jaha, no, nu vaknar ni Syster, vi skippar det extra adrenalinet Var är, var är, var vare var är, var är, Ja, det är lugnt. Ni är på sjukhus Och ni är vakna redan Men vad har hänt? Ja, oh, mitt hovud Var en angiala Och, och Ted, du högg spjut i mig Ja, landsförädare vad du är <skratt> Ni är nu både tollu och pöllu. Men det brann i studion och vi hoppar ut. Hamnar inte vi i no, den där studiobranden, den släckt de sen på nolltid. Men då hade ni redan hoppat ut. Men er studio är ju som på första våningen. Så inte blev det ju så många och där. Jaha, men jag minns ingenting efter det. Vi vaknar i Nangiala. Just det, jag minns inte heller någonting. Och det är nu historien blir riktigt rolig. <skratt> efter att ni hoppat ut och så... <skratt> ja, det här är vad polisen berättar. Har ni varit hem till Ted och kollat på bröderna Lejonhjärta på DVD och dragit någon voldsam rödvinsfylla? <skratt> och lite svampar och sånt hittar jag i er också. <skratt> Va? Jo, och sen vinglar ni ut på stan och börjar liksom slå, och skrika och hacka folk till höga och vänster. Ni Ronan, Corvo, Josko, lite Karkio, sen går ni på varandra och hamnar till sist i ett dyk där ni svimma. Men vi har varit i Angiola. Det vet jag inget om. Att minst är i Poseiska första sidan. Pleppulus är taas. <laughs> Här är bildapojen på en, när ni slår barn med kvistar. Milloin radiopoikien hulluus en <laughs> Men Men Tengil var befriare då? Men vad han befria någon gång? Han är en fucking sad att du och ditt rödvin. Ja, men, du och din svampodling. Här är sista gången vi har någon Astrid Lindgren och rödvinskväll. <laughs> du är då en idiot.